То щось незвичне запропонує, то дотепно пожартує, розповість новенький анекдот. А ще ми з Яшком співали в хорі, який організував наш класний керівник Стьопа. Ми стояли в ряду поруч, бо були однакові на зріст. Репертуар наших пісень був обмежений. Спочатку виконували під акомпанемент скрипки тодішній неофіційний шкільний гімн. Піснею про Сталіна починаємо день. Кращих ми не знаємо на землі пісень. Далі величали орла, що летить із-за гір, із-за високих і так далі. Згодом Степан Степанович вирішив розширити репертуар, і ми розучили новий шедевр. Там були такі слова. «Спайом, товариші, спайом, спайом, віселої подруги. Спайом на праздник свойом, а найшим нашим друге, а нашим Сталіні спайом. Усе ніби правильно. Та коли в залі чоловічої школи, де сиділи учні, самі хлопці, звучали слова Спайом веселої подруги, дехто посміхався навіть реготав. Стьопа звернув увагу на таку реакцію слухачів і переробив цей рядок. Тепер ми співали «Спайом, вісіоле, друзья. На те, що порушувалися ритм мелодії і віршована рима, ніхто не зважав. З таким репертуаром наш клас виступав на кожному шкільному урочистому зібранні. Степан Степанович вистроював нас у три ряди, сам ставав попереду із скрипкою в руках, і ми співали. Всі збори з нагоди державних свят відбувались однаково. Виконавши пісні, ми йшли перевдягатися і знову виходили на сцену в трусах і майках. На сам кінець – спортивна піраміда, яку готував викладач фізкультури. Тепер уже під акомпанемент піаніно ми крокували по арені, відтак зупинялися, маршируючи на місці. Фізкультурник командував раз, і кілька найвищих на зріст спортсменів присідали. Після команди два трохи нижчі хлоп'ята, їх було вже менше, підходили до них і здіймалися їм на коліна. Три, із лави, що стояла позаду, на плечі учнів другого поверху піраміди, вибиралося двоє найлегших однокласників. Вони бралися за руки, підносячи вгору червоний прапорець, і вигукували «Слава товаришу Сталіну! Слава ВКПБ!» В залі всі підводились і гучно аплодували. Хор п'ятого Г-класу під орудою скрипаля-аматора існував цілий рік. Потім класного керівника у нас змінили. А Яшко Фая після сьомого класу вступив до технікуму. Хоч плату за навчання у старших класах уже скасували, залишатися в школі він не міг. У брата підростала донечка, а бабуся, на жаль, старішала. Працювати на кількох роботах їй було важко, і Яшко вирішив, що настала пора йому поступово виходити на шлях самостійного життя. Час від часу ми й надалі зустрічалися з ним – він одержував стипендію, брав активну участь у самодіяльності і, як і раніше, захоплювався спортом. Якось ми здибалися біля його будинку. «Я поспішаю», – сказав він. «Може, проведеш мене до стадіону і по дорозі поговоримо?» Я не став заперечувати. Але спочатку заскочимо на хвильку до мене додому. Треба перевдягнутися. Вдома хазяйнувала його бабуся. «Куди це ти знову?» – намастив салом п'яти, – обурилася вона, побачивши, що внук на швидку Посидь хоч трохи, перепочинь!» «Не можу, на мене вже чекають!» «Хай почекають, а ти кинь щось у рота!» І поставила на стіл каструлю з їжею. «Пену ти вже стала недочувати, я ж тобі виразно сказав!» Не маю часу, на мене чекає тренер. Ой, Яшко, дай Боже, щоб у моєму віці ти так далеко пісяв, як я тебе чую.